Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa bihi nasta'in Ashhadu an la ilaha illallah Allah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمع أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المتقون Muslimin dan Muslimah mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Burda radhiyallahu anhu kata dia waj'a Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu fa'usya'alaih ورأسه في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-sadiqah wal hadiqah wash-shaqah aw kama qala muttafaq alayh Saorang sahabat yang bernama Abu Burdah radiyallahu anhu berkata kata dia seorang sahabat nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu sakit faghushya alaih sakit sampai pengsan, tak sedap diri warasuhu fi hijrim raatin min ahlih Masa dia sakit sampai pengsan tu Kepala dia duduk sampai pangkuan isteri dia Sakit kuat Isteri dia reba kepala dia hubiran, Maka isteri dia pun mula lah Bila suami sakit ni Mula teriak, mula meratih-ratih meretak macam-macam suami sakit duk nampak nak hilang dahat tempat bergantung duk nampak kalau mati lelaki ni dia susah maka sambil dia duk reba kepala suami dia Abu Musa al-Ash'ari ni sambil duk reba kepala suami dia sambil lah dia ni duk meretak-retak mulut duk cakap macam-macam falam yastati'a an يرد عليها شيئا tetapi Abu Musa Al-Ash'ari dalam keadaan tak sedar diri telinga ni dengar tak dengar telinga ni dengar tak dengar bunyi suara isteri duk meratu ni boleh kerana terlalu sakit sakit terlalu kuat jadi telinga ni dengar tak dengar bunyi isteri duk meratu Maka dia tak mampu falam yastati' an yarudda' alaiha syai'an. Tak mampu dia ni nak larang isteri dia daripada duduk merata-ratih ni. Sakit kuat. Jadi nak larang isteri daripada duduk merata ni tak larahlah. Dalam pusakit. Falam maafak. Apabila dia sedang, apabila dia pulih daripada tak sedang diri ni. Bila dia sedang. Kata Abu Musa Al Ashari, "Aku bariun menerima dari Rasulullah SAW. Kata dia, aku bersih diri, aku belah diri, aku belah tangan, aku tak bertanggungjawab atas satu benda yang kamu buat, yang Nabi pun tidak bertanggungjawab atas perbuatan ini." Kata dia inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min saliqah wal haliqah Kata dia sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam belepas tangan daripada orang yang as-saliqah yang suka teriak merata-rata bila ditimpa musibah bila nak aksiden, bila suami sakit, kah, bila apa, kah, bila dengar ni merasuh. Allah, abillah, lepas ni kita, siapa nak tolong kita lah, abillah kita ni. Ini dia panggil as-saliqah dan Basara. Nabi arah. Alaihi Wasallam berlepas tangan. Nabi tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang macam ni. Maknanya Nabi kata, aku tidak pernah ajak umat aku buat macam ni. Kalau buat, hampa berdasar, hampa tanggung. Nabi kata, Walhaliqah Dan cukup kepala ha? Maksud hadis ni ialah Imam Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala menjelaskan Dia kata maksud hadis ni ialah Perbuatan protes Tuhan timpakan satu musibah kat dia Sebagai nak tunjuk kata dia Protes apa yang Tuhan kenal kat dia Cukup kepala Nak tunjuk kata Tunjuk perasaan Gitu maksud dia nak tunjuk kata tak boleh terima takdir Tuhan yang kena kat dia ni Cukong kepala Ini amalan jahiliyah dulu Bila Allah timpakan apa-apa musibah dekat dia Dia nak tunjuk kata dia tak suka dengan musibah yang menimpa dia tu Dia tunjuk dalam bentuk memprotest Apa yang Tuhan kenakan kat dia dengan cukong kepala Mana-mana orang yang buat benda yang macam ni Dengan tujuan Dengan niat nak protes Tuhan Nabi Alaihi Wasallam melepah tangan daripada orang yang macam ni. Nabi kata aku tidak pernah hajar. Umat aku buat macam tu. Siapa buat itu bukan daripada ajaran aku. Kalau dia berdosa dia tanggung dengan Tuhan. Wasyaqah. Dan juga orang yang apabila ditimpa musibah. Dia robek-robek. Dia cari-carikan poket dan baju dia sendiri. Koyok. Baju, poket dan sebagainya sebagai nak tunjuk kata tak setuju dengan musibah yang menimpa dia maka Abu Musa al-Sya'ari bila dia sakit sakit terlampau kuat sampai tak sedang diri dalam keadaan tidak sedang diri tu dia dia dengar tak dengar suara isteri dia ni luk meratuh kerana musibah yang menimpa dia tapi dia tak daya dia tak mampu dia, dia tak boleh nak larang isteri dia kerana sakit yang terlampau kuat yang dideritai dia ni tapi bila dia pulih balik, bila dia sedap balik daripada sakit tu, terus dia kata ke bini dia. Dia kata ana bari ummin man bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nabi berlepas tangan daripada orang yang buat macam ni, maka aku juga berlepas tangan daripada orang yang buat macam ni. Aku suami kamu, aku tidak pernah ajak kamu suruh meratu apabila aku ditimpa musibah. Hadis itu hadis sahih muttafaq alaih. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma Kata dia ugmiya ala abdillah ibn Rawah radhiyallahu anhu Faj'alat ukhtuhu tabki wa jabalah wa kadha wa kadha tu'addidu alaih Faqala hina afaq Ma kulti shay'an illa qilal anta kdzalik atau kmaqal rawah al bukhari. Satu orang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dia menceritakan kata dia satu orang sahabat lain yang bernama Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu sakit sehingga kan dia tengsa tidak sedap diri sekita lah tuan tuan nah bila sakit terlampau kuat ni koma orang kata. Ummi habaq kat kita kata kawan kita koma 2 hari dah. Ah ha, koma tu bukan pasal apa? Pasal terlampau sakit. Dia black out. Demikian hal zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawah sakit terlampau punya kuat sakit ni, terlampau panas badan ni Sampai pengsan. Tidak sedap diri. Faja'alat uhtuhu tabiki. Maka saudara perempuan dia seorang. Menangis sampai teriak. Teriak-teriak. Bila tengok abang dia jadi macam tu. Menangis ni sampai meratus-ratus. Sampai teriak sampai sebut macam-macam. Di antara benda yang dia sebut. Dia kata. Wa jabalah. Ini orang Arab lah. Wa jabalah. Wa alif jim ba lam alif ah wajabalah daripada perkataan jabal jabal makna dia bukit orang agak ni bila dia terlampau sangat menanggung derita dia kata wajabalah wajabalah ni maksudnya beratnya penderitaannya aku tanggung ni macam mukil begitu maka saudara perempuan dia ni bila tengok dia sakit bila tengok Abdullah bin Rawahah sakit ni dia Sampai dia sebut Wajabalah Dia kata Oh Tuhan ku Oh beratlah penderitaannya Aku nak kena tanggung ni Kalau sekiranya Sedara aku ni Jadi macam ni Wakaza Wakaza Cerita lah tu Sebut macam-macam Di mulut ni Kalau matilah dia ni Susahlah kami Kalau tak tak dia ni Apalah nak jadi kat kami Macam-macam doa -macam. Tu meratih Tu'atidu alaih Berulang-ulang kali Tu sebut benda tu Macam-macam benda dia sebut dia karang habis kebaikan abang dia, kebaikan adik dia ni. Dia karang habis. Kalau dia ni ada, kami adalah tempat bercendoh. Kalau dia ni ada, adalah makanan kami. Kalau dia ni tak ada, kami susah dan sebagainya. فقال حين أفاق Apabila Abdullah bin Rawaha sembuh daripada sakit dia. قال maka kata Abdullah bin Rawaha مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلَّا قِيلَ لِي Antakazalik Dia kata, anda tahu tak masa aku sakit handuk sebut macam-macam tu handuk sebut macam-macam meratih Macam-macam tu Tiap-tiap kali han sebut dekat aku tu Aku dengar satu suara tu bunyi dekat aku Suara tu kata Antakazalik Betul ke han macam yang dia ni duduk sebut ni Suara siapa? Wallahu'ala Tahkah suara malaikat? Tahkah suara siapa? Bila Sedara perempuan dia ni kata, bila mati dia ni kami susah lah. Dia ni, hak ha dalam kataan tak sedap diri ni, dengar bunyi satu suara tu kata kat dia. Antakazali, betul hang macam yang sedara perempuan hang duduk kata ni? Betul kah? Betul kah dia kata lemas dia? Dia duduk dengar suara tu, duduk tanya dia. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Al-Fukhari. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Umar bin Al-Khattah, radhiyallahu anhu. katanya, dia, kata al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Mayid, yu'azabu fi qabrihi, biman, biman, biman niha alaihi. Wa fi riwayat, ma niha alaihi. kama kal muttafaqun alaihi. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sahabat Nabi. Dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alayh. Mayyit diazab di dalam kubur dia. Kerana tangisan keras yang terbit daripada orang-orang yang menangisi kematian dia hadis itu hadis sahih muttafaqun sepatah ulama mengatakan itu hadis sahih kita mati bini kita teriak merau anak kita teriak merau kita kena azab dalam kubur Imam An nawawi Rahimahullah Ta'ala menjelaskan kata dia yang dimaksudkan dengan kena azab mayat itu ialah kalau sekiranya mayat itu tidak ajak keluarga dia semasa dia hidup. Maka dia kena azab. Dia tak pernah ajak bini dia. Dia kata kalau aku mati, jangan buat teriak macam orang jahiliah macam orang tak mengaji ugamah. Aku nak pesan awal-awal dia tak ajar anak-anak dia dia tak katakan anak-anak dia kalau apa-apa jadikan ayah kalau ayah mati ke apa-apa hampa jangan buat teriak macam orang lupa dia ni dia tak pernah ajar anak isteri dia maka apabila dia mati anak isteri dia teriak macam mana orang jahiliah teriak meratapi kematian zaman jahiliah maka kerana itu dia diazap dia dalam kubur. hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian di dalam sebuah hadis riwayat daripada ibni umar radhiyallahu anhu kata dia ishtaka sa'd bin ubadah radhiyallahu anhu syakwa fa rasulullah sallallahu ya alaihi Ma'a Abdirrahman ibn Awf Wa Sa'di ibn Abi Waqqas Wa Abdillahi ibn Mas'udin Radiyallahu anhum Falamma dhafal alayhi Wajadahu fi ghasyah Faqala nabi sallallahu alayhi wa sallam Aqaba Qalu La ya rasulallah Fabaqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن الله لا يعذب بالدمع العين ولا بحسن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم أو كما قال متفق عليه dan Saidina Umar Al-Khattab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini kata dia seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu syakiquani Sa'ad bin Ubadah sahabat Nabi dia sakit kuat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi dia bila wahabat ke Nabi Ya Rasulullah Sa'ad bin Ubadah Sahabat kamu sakit Nabi pergi ziarah Sa'ad bin Ubadah ini di rumah dia Nabi pi bersama dengan Abdul Rahman bin Auf Bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas Bersama dengan Abdullah bin Mas'un radhiyallahu anhu Nabi pi dengan tiga orang sahabat ini Falamma dakhal alaih Bila Nabi masuk dalam rumah Sa'ad bin Ubadah yang sakit ini Nabi mendapati dia dalam keadaan koma tak sedang diri. Eh, Nabi sampai, masa Nabi sampai di rumah dia ni, dia dalam keadaan tak sedang diri. Lah. Teruk sangat dah sakit dia. Fakala Nabi Alaihi Wasallam qabar Nabi tanya kepada sahabat adu-adu ni. Nabi kata, mati dah ke dia ni. Nabi tanya kepada sahabat Abu adu di rumah dia ni. Nabi bisik tanya. Nabi kata, "Aqda. Mati dah ke Sa'ad bin Ubadah ni?" Jawab sahabat, "La, ya Rasulullah." Dia berkata dia tak mati lagi. Fa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis. Nabi menangis. Menangis maksudnya tak bunyi suara menangis air mata terlebih keluar. Falamma ra'al qaum buka'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bakau. Sahabat-sahabat ni bila tengok nabi menangis depa pun menangis. Kemudiannya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nabi kata ala tasma'un inna Allah la yu'azzibu bi dana'il 'ain wa la bi qalb. Nabi kata hamba tidak pernah dengarkah Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan azab manusia kerana air mata yang mengalir. Allah tidak akan azab manusia semata-mata kerana hatinya sedih. Walakin yu'azzibu bihadza wa ashara ila lisanihi aw yarham. Nabi kata tapi Tuhan akan azab manusia kalau kerana ni Nabi kata dan Nabi mengisyaratkan jari dia kepada lidah Nabi kerana ni Nabi kata Allah boleh azab satu-satu manusia dan kerana ni Allah boleh bagi rahmat kepada satu-satu manusia kalau kita sedih sedih ni kita tidak salah kerana sedih aja satu kemalangan kalau kita menangis keluar ayam mata kita tak salah kerana menangis ada satu musibah yang menimpa. Tapi kalau mulut kita, lidah kita, tindak makcuy, kerana musibah yang menimpa, Allah akan azab kita. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sebagai ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslim dan muslimah yang dirahmati Allah s.w.t. Empat hadis yang kita baca ni adalah hadis yang nak mendidik kita supaya kita tidak beramal dengan amal jahiliah Hadis ni nak mendidik kita supaya kita beramal dengan amal Islam. Kerana kita orang Islam, maka kita mesti beramal dengan amal Islam. Dan amat malanglah bagi orang Islam yang beramal dengan amal jahiliah. Mudah Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat melepaskan kita daripada kejahilan. Mudah-mudahan hadis itu memberi manfaat kepada kita semua insya Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. mukosurat 127. Okey. Mukosurat 127. Kita masih lagi membaca tafsir Surah An-Nur. Surah al nur A'uz billahi minasyaitanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata olehmu wahai Muhammad bagi segala orang mu'min laki laki pejam mereka itu daripada segala mata mereka itu daripada pandang yang tidak halal. Ini ayat yang kita nak baca malam ini. Ini ayat sangat popular. ini ayat sangat popular. Ayat ini adalah ayat adab. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya orang Islam ni jadi umat yang beradab. Maka Allah berfirman dalam ayat ini... ...kul katakanlah wahai Muhammad... ...lil mu'mini kepada orang laki-laki yang beriman. Yahudhu min absarihim... ...tundukkan... ...bukan maksud pejam lah. maksudnya tundukkan pandangan mata kamu... ...daripada melihat benda-benda yang tidak patut kamu lihat. Itu maksudnya. ...wayahfadhu furu jahub dan pelihazalah akan dan pelihara lah mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada yang tidak halal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya kita pelihara kehormatan diri supaya kita kenai hak mana halal, hak mana haraf hak mana isteri kita, hak mana isteri orang Allah subhanahu wa ta'ala suruh supaya kita kenai benda-benda yang baik-baik ini semua dan kenai hak mana benda yang tidak baik boleh beza antara baik dengan tidak baik. Zalika azka lahum bermula yang demikian itu lebih baik bagi mereka itu. Maksudnya kita kalau boleh pelihara benda ni. Mata tak dibiarkan tengok sebarang benda. Kehormatan diri dipelihara. Kalau kita boleh jaga benda ni. zalika azka lahum Bermula yang demikian itu. Itulah yang lebih baik bagi kita semua. Inna allaha khabirun bima yasna'un Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat ketahui Dengan barang yang mereka itu kerjakan Tuhan tahu apa yang kita buat Muslimin dan muslima ini rahmati Allah Mata punca lah Tiga eh. tempat dah bulan ini kita baca Dia sentuh basi mata ni. Tiga tempat lah Mata dia menjadi punca eh, An-nazaru sihamu iblis Nabi kata pandangan mata itu ialah anak panah iblis pada mata dia jadi macam-macam benda kerana mata boleh jadi seribu satu kemungkinan yang kita tak pernah sangka maka Islam awal-awal lagi lah Islam dengan kaedah dia, dia kata sagduh zarah tutup segala pintu yang boleh membuka kepada jadi benda tak elok Maka Islam awal-awal lagi dia suruh kita jaga mata kita jangan duk tengok benda yang tak tentu puncak. Kerana dengan membiarkan mata kita tak dikawal, dia boleh rosak diri kita. Kerana mata tengok kaki melangkah pergi ke tempat tak elok. Kerana kaki dah langkah pergi dah sampai dah tangan buat benda tak elang. Dah kaki langkah pergi dah tangan mula duk buat dah. Akhirnya Nabi SAW kata kemaluan kamu membenarkan benda itu. Nah akhirnya kita terjebak dalam zina. Muslimin dan lah muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Dalam sebuah hadis Nabi s.a.w. bersabda kepada Sayyidin Ali. Nabi kata, Ya Ali. La tutbi'in nazara. An nazara. An nazara. Fa inna laka al-ula wa laysa laka al-akhira. Nabi kata kat Sayyidina Ali Ya Ali Wahai Ali La tutbi'in nazratan nazrat Janganlah kamu ikuti satu pandangan dengan satu pandangan lain Fa innalakal ula Nabi kata kerana hak kamu tengok mola tu Bagi kamu lah Wa laisa lakal akhirah Hak lepas daripada hak mualah tu bukan hak kamu dah. Kalau tengok juga berdosa. Kita bawa kaitan. Satu benda terlintah depan. Kita benda tak elok. Kita nampak. Hak tengok setara tak sengaja sekali tu. Lek. Nabi kata itu hak kamu. Mudah-mudahan kamu tidak berdosa kerana benda tu. Tapi jangan balas tengok sekali lagi. Dah lepas dah satu macamnya duk balik pula. Oh, oh, oh, oh. mulut turutlah nampak yang ni lah yang Nabi kata an-nazaru sihamu iblis hak mola tu kita tertengok tu kita dua kaitan ni nak buat lagu mana no, macam-macam ada dalam masyarakat lah ni macam-macam pakaian ni serba macam orang miskin banyak lah ni eh bata orang miskin Buat baju tak leh buat baju labuh Tak leh buat baju elok Buat baju singkat-singkat Buat baju nampak pusat Buat orang miskin Banyak orang miskin lah ni Jadi bila kita bawa kereta ni Nampak popok-pop ni. Jadi tengok kali mula tu Nabi kata luck Itu bagi kamu Jangan diikuti dengan pandangan kedua Balik pula tengok Jina ke Hindu Kenunnya nak memastikan. Tak ada satu paedah. Yang pasti. Kalau dia Cina pun. Yang tak ada apa. Kalau dia Hindu pun. Yang tak ada apa. Kalau dia Melayu pun. Yang tak ada apa. Yang balas. Tengok sekali lagi. Itu tak ada maaf dah. Itu jadi dosa dekat kamu. Nabi SAW pesat dekat Sayyidina Ali macam tu. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain. Riwayat daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu kata dia nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata ugfulu bisittin bisittum aqful lakum bil jannah idza ahadukum fala yakliz wa idza utmina fala yahul wa idza wa'ada Fala yuḫlf, wudhu absarakum, wakuffu aidiakum, wafzhu furujakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Ukhfulu bisittin. Nabi kata, bagi jaminan kepada aku tentang enam perkara ini. Nabi suruh sahabat, sahabat dia janji, bagi jaminan dekat Nabi. Dia nak jaga enam benda ni. Nabi kata, bagi jaminan kepada aku yang kamu nak jaga enam benda ni. Akful la kumbil jannah. Ampa janji ampa nak jaga enam benda ni. Aku janji syurga untuk amba. Rasuahkah kalau dia janji syurga gini? Oh, Ada Kalau rasuah Nabi buat rasuah. Nabi kata ke sahabat macam tu Nabi kata bagi jaminan dekat aku hangpa nak jaga enam benda ni. Kalau hangpa bagi jaminan nak jaga enam benda ni, aqful lakum bil jannah. Aku jamin syurga untuk kamu. Yang pertama idza haddatha ahadukum fala Nabi kata yang pertama aku minta tolong dekat hangpa. Kalau bercakap jangan bohong. Nabi kata, aku minta tolong dekat hamba Kalau bercakap, jangan bohong. Pagi tadi ada satu kawan di Johor telefon saya kat office Dia kata, Ustaz ni ada satu cerita ni. Dia kata, ni heboh ni di Johor ni. Saya kata, cerita apa? Ada satu orang, dia kata, dia ni duk kerja di pejabat welfare, pejabat kebajikan. Dia telah gelapkan duit welfare ni dia kata Setahu apa jadi kat dia dia kata Saya so, dah tak tahu lah saya tak abang lagi <laughs> Dia kata ni yang hibur ni dia kata Rumah dia duduk ustaz Hilang dia kata tinggal dia aja duduk doa kasih Saya kata <laughs> ya kat dia meresep dia kata, kata, kata. La ilaha saya pergi tengok dah kata, saya pergi tengok dah Dia sedap-sedap tinggal dia dengan katik je dah. Umar tak ada. Dah ada dah. <Glumat> saya kata-kata dia sukar lah. Saya nak percaya benda ni kecuali kalau saya pergi tengok. Saya, kata. saya tengok dah Ustaz. Saya kata sungguh. saya kata ni yang yang terkini dia kata jiran sebelah menyebelah rumah dia. Pindah rumah tu eh takut. Takut tapi takut rumah dia tak hilang sama. <Glumat> tapi sahabat kita yang telefon ni, dia memang selalu telefon saya dia ni bukan jenis orang meraku ni dia jenis orang straight forward jenis orang tak melawak ni jenis orang cakap serius dia telefon dia beritahu benda tu tapi setiap lah saya kata-kata dia -kata, saya tak percayalah ya yes. kan? kalau betul kira, kira Tuhan nak tunjuk tak kalau tuhan mau tujuak lagu tu kepada semua orang yang menggelakkan duit cantik, kan cantik. Saya gelakkan duit secara tidak, ber, tidak betul, secara tak, tak benar. Hilang uang, okay. Lagu bangkit-bangkit. Tengok lagu tinggal dia macam dua cara rakit, lagu tu aja. Oh, saya ingat selamat semua duit dalam dunia ni. Kalau ni kita takut takut kan? Tengok orang bagi amanah, suruh jaga PPRT. Ha, Projek apa ni rakyat termiskin apa semua ni. Sebab sampai berjuta-juta bertambah miskin lah orang miskin pasal duit tu dia dah buat tiga lain kan muslimin dan muslimai Allah, nak buat macam mana masyarakat kita lah sama ada kita mengaku kalau kita tak mengaku keadaan masyarakat kita lah ni tenang tenang kan ni di kepala batas ni Allah wa akbar kesian kesian dekat maafah masuk pergi kedai mamak nak curi duit terserompok dengan tuan punya kedai dengan pembantu dia dibonohnya mati seorang hak seorang lagi dia pekelah badan budak sekolah tingkatan tiga buat kerja macam tu kesian lah tak tahu lah, kes belum dibicarakan tak tahu lah kan tapi kalau betul lah kalau betul budak tu yang buat benda tu tuan-tuan pasal apa yang budak tu boleh sampai terdorong dibuat macam tu adakah semata-mata kerana nak curi duit nak pergi tengok lawan bola ataupun eh takut tuan-tuan takut apa yang menyebabkan dia terdorong dibuat benda macam tu dan lebih menakutkan lagi makpak ni Makpok kepada budak yang berkenaan ni Tak boleh tidur tuan-tuan Anak Allahuakbar Macam tak percaya Anak dia buat macam tu Kalau betul Anak dia buat macam tu Allah kasihanlah dekat ibu bapa ni Tenang tuan-tuan Masalah cukup tenang Surah abad ni buka Allah Jenayah saja Bono Jumpa mayat sana Allahuakbar tak terlintahkan dalam hati kita. Sudah masanya kita menjalankan hukum Allah. Tak terlintahkan. Lah. Tak teringatkan dalam hati kita. ni sampai dah masa ini. Tuhan nak bagi satu amaran dekat kita. Sudah sampai masa kamu pakai undang-undang aku. Muslimin dan muslima indah rahmatullah sekalian. Tapi masyarakat dia tidak ke situ. Dia tidak menjurus ke situ. Dia tidak nampak penyelesaian kepada benda ni. Ialah melaksanakan perintah Allah. Dia tak nampak situ. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bersalah hadis tadi. Kamu bagi jaminan dekat aku. Kamu nak buat enam benda ni. Aku jamin syurga untuk kamu. Yang pertama, iza haddasa ahadukum fala Kalau kamu bercakap, jangan bohong, Nabi kata. Wa iza u'tumina fala Dan apabila diamanahkan satu-satu benda dekat kamu, jangan kianati amanah itu. Orang amanah dekat kita apa-apa benda, jangan kianati amanah itu. Tunaikan amanah itu pendah agama ni apa amanah yang dua atas belakang dia. Amanah yang besar ialah menyampaikan kebenaran. Bercakap benar. Cakap benar ni apa? Tuhan kata al-haqqu min rabbikum. Kebenaran daripada Tuhan kamu. Hak mai pada Tuhan apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Sebagai orang agama bercakap mesti berlandaskan Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh ada kepentingan lain. Bercakap berdasarkan Quran dan hadis Nabi. Dalam apa keadaan, dalam apa suasana, dalam apa, apa, apa, apa sekalipun Quran dan hadis Nabi yang kita cakap. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, jangan bohong dan jangan mengkhianati amanah yang Allah bagi ke kita. Dalam konteks kita mak bapa, anak-anak amanah. Anak, anak, anak. Jangan khianati amanah itu, didik anak-anak cara orang. Wa itha wa'ada fala yukhlif. <Sessizuk> yang ketiga, Nabi kata apabila kamu berjanji, jangan mungkir janji. Bila kamu dah janji, tunai janji. Yang keempat abu Tundukkanlah pandangan mata kamu Yang keempat Pastikan mata kamu jaga Kamu pelihara Jangan tengok benda-benda Yang boleh merosakkan Iman Dan Islam yang ada dalam diri kita Tundukkan pandangan mata Wa kufu aidiakum Dahenda'lah kamu tahan tangan-tangan kamu daripada buat benda-benda yang berdosa tangan jangan ambil benda yang bukan hak kita jangan ambil tahan tangan kita daripada ambil mana ada orang tak teringin dengan harta tuan tapi kalau bukan hak kita teringin macam mana pun tahan tangan jangan ambil tu bukan hak kita wahfazhu <Sess -tanda> furujahum dan pilih Allah kemaluan kamu yakni jangan berzina. Nabi kata kamu boleh bagi jaminan dekat aku kamu jaga enam benda ni aku jamin kamu dapat syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat tadi Allah kata innallaha khabirum bima yasnaun sesungguhnya Allah dia tahu barang yang kita buat berman Allah wa qul lil mu'minat yaghputna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha dan kata olehmu wahai Muhammad bagi segala perempuan yang mukminah tadi kata ke lelaki ni kata pula kat orang perempuan pejam mereka itu akan segala mata mereka itu orang perempuan pun serupa pandangan mata mesti ditundukkan dan pelihara mereka akan segala faraj mereka itu daripada yang tidak halal. Orang perempuan pun sopa, kena jaga kehormatan diri. Jangan sampai kamu terlibat dengan zina. Dan jangan mengzahir mereka itu akan perhiasan mereka itu. Melainkan barang yang zahir daripadanya. Iaitu muka dan dua tapak tangan. Maka muka dan dua tapak tangan itu harus pandangnya bagi laki-laki Ajin itu pun jika tiada takut fitnah. Tetapi yang muqtamad ialah haram. Ya, ya. Kepada orang perempuan, Allah SWT suruh Nabi pesan dua benda ni juga. Yang pertama suruh orang perempuan ni tunduk pandangan mata. Yang kedua suruh orang perempuan pelihara maruah dan kehormatan diri. Jangan berzina. Ditambah lagi kepada orang perempuan satu lagi... Janganlah sekali-kali orang perempuan ni duk tayang perhiasan yang ada pada diri dia. Dalam tafsir yang besar-besar lagi. Dalam tafsir Qurtubi. Dalam Ibnu Katsir, Dalam tafsir Al-Jalalain. Dalam tafsir-tafsir yang besar-besar lagi. Dia hurai ni. Apa dia yang kata perhiasan orang perempuan ni? Maka dia kata perhiasan orang perempuan ni Dua. Satu, dia kata perhiasan yang memang ada pada diri dia. Dan yang kedua, perhiasan yang dia pakai. Perhiasan yang ada pada diri dia, badan orang perempuan tu sendiri adalah perhiasan. Maka tak boleh ditonjolkan bentuk badan kepada orang yang ajar Nabi. Sebab orang perempuan tak digalakkan pakai baju color-color ni orang perempuan disuruh pakai baju plain baju yang tak ada color baju yang tak ada bunga sangat, pasal apa? pasal dengan itu, dia tak menarik perhatian orang dekat dia apatah lagi pakai baju ketat, orang perempuan dilarang pakai baju ketat pakai baju ketat menyebabkan nampak perhiasan yang ada pada diri dia maka itu perhiasan tak boleh tunjuk kepada orang yang tidak patut dia tunjuk dan yang kedua perhiasan yang dia pakai, gelang tangan, gelang kaki dan sebagainya, ini semua lebih-lebih lagi mesti dipelihara. Tunjuk ni gelang ni, sampai kesiku pakai. Islam tak mahu benda macam tu, menunjuk tu sendiri dah tak bagus. Eh. Menunjukkan perhiasan bagi orang perempuan memang ada larangan khusus terhadap amalan yang macam tu. Baik kata dia waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna dan hendaklah tutup mereka itu yakni orang-orang perempuan itu dengan tudung kepala mereka itu atas leher baju mereka itu yakni kepala dan tengkuk dan dada mereka itu ini ayat perintah suruh tutup aurat pakai tudung yang tudung tu mesti sampai melabuhi tutup dada Siapa berkata tak ada dalam Quran perintah suruh pakai tudung ini ayat dia ada terang-terang kata wall yadhribna bi khumurihenna ala juyubihenna dah hendaklah perintah tu perintah dah hendaklah orang-orang perempuan ni pakai tudung yang menutup kepala sampai melabuhi dada dia kalau pakai cakak-cakak cucuk bagi nampak rambut jambul tak boleh lagi kalau pakai takak-takak jerut bawah tengkuk sampai nampak leher tak boleh lagi sebab apa sebab Quran terang detail nampak ...mesti pakai tudung tu... ...wal yadribna bi khumrihina ala juyubihina. Juyub bi makna sudur dalam bahasa Arab. Juyub bi makna sudur. Makna dia dada. Tudung mestilah melabuhi sampai tutup dada. Mana boleh orang kata tak ada. Dalam Quran tak ada. Apa suruh pakai tudung ni? Maka kita tak perlu pakai. Lepas tu piduk cakap tepang orang pula kata... Islam tidak mengukur seseorang itu dari segi pakaian dia. Islam tengok dalam ni. Dia kata, apa pun? Tak betul. itu. Cakap macam tu, tak betul. Sebaliknya, Islam suruh benda ni. Sabit daripada ayat Quran. No, malam ni kita jumpa ayat ni. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Firman Allah, وَلَا يُبْدِي نَذِي نَتَهُنَّا إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لنت يدى من يتع mereka itu Yang ni perempuan itu akan perhiasan mereka itu Maksudnya tak tunjuk Orang perempuan ni mestilah jaga Dan jangan sampai tunjuk perhiasan mereka Melainkan Bagi yang pertama suami mereka Ini Dia nak sebut ni Golongan-golongan yang orang perempuan boleh tunjuk Perhiasan dia Tunjuk pada kadar yang dibenarkan Kalau isteri dekat suami Tak ada Tak ada had lah saya duduk mengaji dulu ada satu ustaz saya dulu. Tok Guru Haji Daud Marak. Nama dia. Orang Kelantan. Tok Guru Haji Daud Marak. Nunggu no Kip Marak Kelantan. Ha, dia baca kitab. Dia kata, maka aurat di antara suami dan isteri itu, maka tidak ada auratnya Dia kata, tak ada apa. Maknanya kata, tak ada apa-apa. Kan? -apa. Ya mak tidak ada auratnya moti itu kan. Ah, so, orang dulu kan baca kitab gitu kan. Nyoh panjang. Tu. Dan dia fikir lu apa dia nak terang saya lagi. Kan <laughs> <laughs> adjust style dia dulu. Kan, pokok dulu suka tak kan? Macam tu. Hello, tak boleh eh. Lah kena ubah style sikit kalau buat macam tu seriau bukan hari habis. Hai botoh tak boleh tahan mengantuklah tu. Kan, tadi <laughs> dia slow motion. Ya. Yes. Begitu. Baik. Jadi dia kata orang-orang oh, perempuan ini mesti jaga dia punya perhiasan Dia aurat dia tu dia mesti jaga Melainkan bagi suami mereka itu Dia kata ataupun bapak mereka itu Kan? Boleh tengok aurat dia pada kadar yang menasabah dan dibenarkan ha, Pak tak sama macam suami lagi Dia boleh tengok pada kadar yang dibenarkan Begitu ataupun bapak-bapak suami mereka itu pak mentua pak mentua pun boleh boleh tengok aurat menantu perempuan dia tapi pada kadar yang menasabah pada kadar yang dibenarkan dia ada hak dia kan ada satu sahabat ni, kat saya baru dia ada ringan dia susah dia dia kata nak buat macam mana ustaz dia Bapak saya lumpuh, dia kata. Tiga tahun dah. Lumpuh. Mak saya ni pula jenis cergah. Tak duduk di rumah, dia kata. Keluar meniaga. Jadi, haduk sama dengan mak bapak saya ni. Dia kata, abang saya dengan kak ipang. Jadi, masalah lah, ustaz. Saya fikir lama ada sakit kepala. Tak tahu nak selesai macam mana, dia kata. Jadi Pak lumpuh Pak duduk di rumah. Pak duduk di rumah dengan Kak Ipang. Mak keluar niaga. Yang abang saya pun pecah. Dia kata, jadi tinggal dia Pak dua orang di rumah. Jadi Pak ni lumpuh, Jadi kak Ipang ni kena duk jaga lah. Pak Menteri Lumpur dah tak ada siapa nak jaga. Dia duduk nak jaga. Allah. Dia kata, saya balik baru ni. Dia kata, kak Ipang saya abang kat isteri saya papah dia bawa pi pancong ke apa ke semua dia ambil kesempatan bila kau ipaq saya papah dia bawa pi bila ayam dia dia buat tak senonoh ustaz dia malaslah nak cerita lebih-lebih dia buat tapi sangat tak senonoh lah, jadi yang kau ipaq ni salah besar dia tak angkat pontuan tu sebab dia bergerak ganti di tempat iduk tu lagi karut dia tak angkat tak kena dia angkat pontuan ni dia buat begitu kat dia dia nak habaq kat dia kau satgi jadi salah faham suami dia pi jadi mengamuk suami pula panas barat jadi dia duk menanggung benda tu, dia tak suka tapi tak boleh, tak tahu nak habang kat siapa baru ni dia habang kat isteri saya bila habang kat isteri saya, saya habang kat dia. bila habang kat isteri saya, saya, susah lah dia kata saya nak buat macam mana saya, dia kata, duk fikir fikir, fikir, tak nampak jawapan saya pun serupa tu jugalah, kalau saya nak pergi tegur pak saya, pak saya ni lumpuh tu, saya cuba tapi berangin ni, ya Allah, putih beliau saya nak cakap benda ni ke saya pun tak kena. Saya nak cakap ke abang saya lagi tak kena. Saya Saya jadi susah macam ni. Dia, dia main abang lagi tak? Saya pun kata kat dia. You abang kat saya pun. Saya pun susah juga saya lagi tak boleh buat abang. Kalau you yang terdekat dengan tu tak boleh buat apa. Saya nak buat lagi pun cuma saya boleh kata lagu ni lah saya kata senang lah bukan saya yang menanggung masalah tu bagi saya benda ni mesti di mesti beritahu dan yang paling cantik beritahu dekat mak tu sendiri beritahu kat mak mak tu saya duduk pergi apa mak jaga apa ni rumah ni tu Orang lah kan yang saya nampak cara nak selesai pun lain tak tahu Dah nak doa bagi dia mati cepat tak pernah sabar yeah. Jadi benda lagu ni pun tuan-tuan Dia celah masuk juga dalam masyarakat kita ni Saya kata dekat kawan ni Saya kata tapi dia lumpuh takkan Dia kata lumpuh takkan <Gülüyor> Dia pun nakal juga <Gülüyor> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Jadi Pak Mertua ni boleh tengok aurat menantu Tapi pada kadar yang menasabah Itu ha, maksud dia baik syarat mengukur kemenasabahan itu ialah dari segi uruf dari segi kebiasaannya orang perempuan kalau duduk di rumah pakai lagu mana ostakat tu pak pak mentua boleh tengok orang perempuan duduk di rumah buat kerja masak di dapur apa semua depa pakai t-shirt tangan pendek depa pakai kain batik t-shirt tangan pendek itu daripada lengan pi sampai ke tangan tu aurat kalau nak kira aurat tapi bagi pak bagi adik-beradik bagi pak mentua dan sebagainya itu tak apa pasal apa? pasal dari segi uruf dari segi kebiasaan adatnya itu pakaian biasa bagi orang perempuan di rumah takat tu tak apa lebih pada tu tak boleh ya tak boleh juga walaupun dari segi syaraknya dia kata jaga daripada pusat sampai lutut kan? tapi takkanlah nak jaga pusat sampai lutut yang perlu lintas depan pak mentua Pak Menterah lumpuh boleh bangkit berjalan <SILENCIO> <SILENCIO> Yang ni kena jaga apa-apa Tuan-tuan kena faham betul-betul Jadi dia kata orang-orang yang boleh melihat aurat orang perempuan ni Dia kata pada kadar yang menasabah ni Ialah bapak dia Ataupun bapak suami masuk Pak Menterah Ataupun anak laki-laki mereka itu Anak laki-laki Anak laki-laki Boleh tengok tapi juga pada kadar yang pak boleh tengok, apa boleh tengok. Kita jangan ingat. Anak kita kecil, kita boleh buat lebih korang, tak boleh. Tak boleh. Dia ada had yang dibenarkan. Ataupun anak laki-laki, suami mereka itu, anak tiri. Laki-laki ini mari kahwin dengan dia, laki-laki ini dah ada anak dah. Anak tiri. Ataupun saudara laki-laki mereka itu, adik abang dia lah. Abang dia... Bolehlah tengok dia dalam keadaan pakai baju tangan pendek apa semua ni. Ataupun adik laki-laki dia. Ataupun anak sedara laki-laki mereka itu. Ha? Abang dia punya anak. Anak menakan dia. Ataupun anak sedara perempuan mereka itu. Kak dia punya anak. Anak sedara dia juga. Hmm. Ataupun sama-sama perempuan itu yang Islam. Dia kata orang perempuan sama orang perempuan yang Islam boleh tengok dia pakai tangan pendek tapi orang perempuan Islam dengan orang perempuan bukan Islam aurat dia macam aurat perempuan dengan laki-laki yang ajar Nabi hak ni masalah hak ni masalah yang duk cakap dalam surat Ba'la ni kata budak-budak Islam ni tak boleh nak campur dengan budak-budak bukan Islam bila di universiti pun sebilik budak Islam dengan budak bukan Islam jadi masalah orang hak tak faham dia marah budak-budak ni apa ni dia kata tak boleh nak bergui dia antara sama-sama bangsa. Bukan masalah tak boleh bergui. Masalah hukum tak benangkan. Orang perempuan yang bukan Islam melihat orang perempuan Islam dalam keadaan terbuka aurat. Islam kata tak boleh. Susahlah. Kalau tak faham, susah. Dia kata budak-budak ni ekstrim sangat agama. Sampai tak mahu nak duduk sebilik dengan orang bukan Islam. Bukan tak mahu duduk sebilik dengan orang bukan Islam. Masalah aurat berkawan-kawan macam biasa cuma aurat tu nak kena jaga orang tak faham dia kata tak mau berkawan bukan tak mau berkawan kita pun berapa ramai kawan bangsa Cina yang kawan kita berapa ramai Cina kawan kita berapa ramai orang India kawan kita ramai pun eh duduk kerja satu office duduk sembang hari-hari pergi kantin makan kita belanja dia pula lagi kadang-kadang dia belanja kita tak ada masalah perkaulan tidak ada masalah hukum hakam yang kita nak jaga orang yang tak faham dia gue semua sekali dia kata puak ni tak boleh nak berkawan dengan orang tak betul eh anda nampak susahnya apabila masyarakat tak faham ilmu agama frekuensi kita dengan frekuensi dia tak sama kita cakap bahasa kita dia tak faham susah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sini ataupun dia kata yang ke-10 ataupun hamba yang milik tangan mereka itu dia kata ataupun hamba kita kita ada hamba Allah tak ada lah kalau ada hamba hamba boleh tengok aurat orang perempuan ni pada kadar yang bapak dia boleh tengok dan sebagainya ataupun anak saudara ha? ataupun segala yang ikut pada makanan yang lebih-lebih yang tiada hajat pada perempuan yakni daripada laki-laki yang tiada bangun zakarnya Oh, dia tak mahu bangkit kan? Pelayan Dulu tuan Dulu lah Masyarakat dulu Bila dia ambil orang oh, laki-laki Dia beli di market Macam cerita 3 Abdul kan? Dia beli di market Dulu dulu sungguh. Itu yang Piramli Buat film tu pun berdasarkan dulu Dulu Hamba tawanan perang ni Jual di market Kalau nampak Patan Shendo ni Jual mahal sikit Kalau nampak laik sikit harga murah sikit Dia lupa tu kalau nampak ambil bukan dia nak tolong kerja kat kita, kita do tolong bagi makan ubat kat dia. Jangan ni dia bagi free saja. <laughs> dulu macam tu. Maka dulu kalau beli hamba di pasar, ni beli hamba di market, ni depan dia buat apa? Depan nanti kasihkan hamba ni. Kasih. Dia buat bagi hilang nafsu. Lelaki-lelaki ni maka jadilah dia ni laki-laki yang tiada bangun zakarnya jenis geng macam ni orang perempuan bolehlah pakai pada kadar yang bapak dia boleh tengok Jadi, depan depan ni boleh pakai t-shirt jangan pendek boleh pakai, dia tak lewat apa dia lagu tu ataupun kanak-kanak yang kedua belah kata, ataupun kanak-kanak yang tiada zahir memandang atas aurat perempuan bagi jima kerana belum ada keinginan ataupun budak-budak tak hati apa pasal, pasal seks dia tak hati apa lagi boleh pakai baju yang kadar yang boleh dilihat oleh bapa itu maka harus bagi perempuan menzahirkan perhiasannya yang, ini, yang lain daripada antara pusat dan lutut bagi yang mereka itu ha, dia kata itu itu kadar kadar minimum pusat dengan lutut tapi di sisi syarak dia kata apa pada huruf perkiraan dia pada huruf bukan pusat dengan lutut saja pada huruf maksudnya apa Sampai pakai baju lah. sekong baju tangan pendek. Begitu. Ha, kalau pusat sampai tutup saja selaru je. Kalau pergi duduk pakai tutup pusat dengan tutup je lintas depan 4 bentuk. Oh, Allah Akan tak boleh. Ha, tapi dia bubuh di sini kadar minimum. Macam anak-anak kita habis SPM nak, min nak minta masuk universiti lah. Baca syarat kemasukan tu. Okey tak boleh minta lah. Boleh minta tapi tak boleh dapat. Sebab dia ada tahap minimum tu Minimum requirement tu ada ke dia Tahap minimum tu lului Dua mata pelajaran Dia kata nampak mudah sangat Mudah minta Tapi tak dapat Dia tulis tu syarat minimum Tapi bila main masa nak ambil tinggi syarat dia ha, macam tu lah ni pun dia letak yang minimumnya tak tak tu tapi sebenarnya lebih pada tu lah kena tutup pada orang-orang yang disebutkan tadi dan harus bagi mereka itu yakni bagi laki-laki yang tersebut itu pandang pada perempuan itu yang lain daripada antara pusat dalut ha, dia kata boleh pada kadar biasa tu boleh tengok dia kata. ada juga orang perempuan ni tak faham kan ada juga balik rumah pak mentua dalam rumah tu ada pak mentua dengan mak mentua je, ibak-ibak apa tak ada, ibak tak boleh. Pasti ipang bukan alapang juga. Ipang tak boleh. Dalam rumah tu dia balik ada pak mentua dengan mak mentua je. Lepas tu suami dia lain tak ada dah. Dia pakai kelongong sampai tak bukalah rumah tu kelongong labuh ni, pakai sampai tak buka. Jadi sampai pak mentua ni mengaji dia reti lah. Dia pun nak lemah lah, dia kata kat anak dia, "Woi bini, hang ni dia tak." Tak kenal aku pun sampai Kadang juga. Dia semangat tu ada tapi tak faham. Bukan? Dia faham kata kita orang perempuan Islam ni lain pada laki kena kelumbung sentiasa. Dia tak tahu dah kata Pak Bintua kata apa semua ni tak faham. Dia tak tahu. Dia duduk kelumbung tu lah dalam rumah Pak Mentua duduk ni. Siapa Pak Mentua pun naik rumah dia. Dan nak, nak hidang laut tu perak kata tudung masuk dalam bulan kalau ada ibaq kalau ada apa tu satu bak lain lainlah jadi kita pakai tu kerana hukum. Ya ni pakai pasal apa? Pasal tak faham rupanya. Tapi baguslah sikit tak faham pakai daripada tak faham tak pakai. <laughs> Tapi yang penting kita bila mengaji ini, kita nak apa yang kita buat tu faham. Ha, itu yang penting yang kita buat tu faham. Kita buat tu kita tahu pasal apa kita buat lagu tu. Ah ha, kita tak mau pi duduk di sana. Orang-orang kata mengaji apa so, benda ni sampai tak faham. Macam tu. Kecuali kalau balik rumah Pak Mentua, hak jenis rumah dia ni macam balai raya. Orang mai tak berhenti. Mai pula hak jenis mai cara melawak kasar ni, bukan mai bagi salam. Mai mai duduk ada di duduk ada di bangku dapur dah. Duduk itu hak jenis macam ni kena pakai sentiasa ni. Dah, kita rumah kampung ni macam duduk kata lah Pintu dapur tu ada gobin pintu rumah kita lagu pintu rumah dia kan orang perempuan kita tengah duk goreng kopok apa, -apa. tengok-tengok duk ada dari meja dah la nah, ilahi ladullah tak ada salam wala kalam tak tak bunyi salam tak bagi apa dah contoh duduklah duduk duk dia satu dah kata Ai. dia ni dengan tudung tak pakai ngapal lompat tinggal belanga lari nak dia teh pakai tudung ha. tak mau juga macam jadi dua-dua pihak kena lebih agama kena lebih ya firman Allah wala yadribna bi'arjulihi liya'lama ma yukhina min zinatihin dan tiada menggertak mereka itu yang ni perempuan dengan segala kaki mereka itu ha? tak hentak kaki wala yadribna yadribna ni dalam bahasa Arab maksud pukoi dan tidak pukoi mereka itu akan kaki mereka itu maksudnya orang perempuan ni bila jalan tu usah duk jalan lagu orang kawatlah no. Jalan tu tak mau jalan macam tu. Kerana beri ketahui barang yang tersembunyi pada pakaian keroncong, kerancung mereka itu kepada laki-laki. Ha? Bila pakai gelang kaki ke apa-apa, saja, saja jalan. Nak bagi orang laki-laki dengar kata dia pakai gelang kaki. Oh, ni nakai ni. <coughs> Jenis nakai ni. Macam kan? saya duduk mengajar di situ tu. Budak-budak besar-besar pakai gelang kaki, pakai apa kedang kan kita kita kena teguklah benda tu dipanggil. Tak boleh pakai ni macam ni ni kedah. Pasal apa? Pasal ya. Tak apalah memang dia pun nak tahu kan. Pasal apa? Kita diri Islam tak bagi ni kamu pakai macam ni ni. Pasal apa? Pasal dalam Quran, Tuhan ada sebut tak boleh ni pakai benda-benda macam ni ni pasal dia boleh menghasilkan bunyi. Olah. Jangan ngoklah. Jumpa pula pakai lagi. Kita kata hari itu saya dah tegak dah kamu kan? Ada eh, kita saya buang dah loceng lah. Oh pasal apa? Pasal dia kata pasal bunyi tak boleh. Jadi bila buang loceng boleh lah. Ya? Budak dah kata ni kabut sungguh Tak salah pakai langsunglah lah kata. Setidak-tidaknya bila kamu dah pakai gelang-gelang macam ni pun menarik perhatian orang juga. Dia jawab apa? Ada kita pakai jam tangan pun tarik perhatian orang juga. Eh kapan dah budak-budak ni? susah cakap kan, meja kejap budak pandai ni dia cakap pandai, walaupun kadang-kadang bukan pandai, bodoh, yang tu tu, tapi nampak tu cakap pandai kan, anak kita bersobat lah anak kita dalam rumah tu, kita tegur kan? ingat dia terima ke apa yang kita tegur tu dia bukan dengar-dengar tu dia samiakna, wakakna, dia dengar tak. dia main, dia main dengan kita tu dia main cilut dengan kita begitu jadi dalam Quran Tuhan kata tak boleh. Orang perempuan tak boleh jalan, tak hentak kaki sehingga tahu perhiasan yang dia pakai. Makna dia apa? Makna dia perhiasan terus sendiri tak boleh pakai. Pasal apa? Bila ada perhiasan tu bila jalan, kok mana pun orang tak. Kan? Budak-budak nak kaya lagi ni dia pergi habak pula kawan dia. Dia kata ustaz duduk perhati kaki orang. Eh, kita jadi jahat pula. Duduk tengok kaki dia. Oh, susah macam ni kan? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah oleh kamu kepada Allah wahai sekalian orang yang mukmin daripada pandang perempuan yang haram dan lainnya. Huh? Tuhan suruh taubat. Bertaubat daripada tengok Orang-orang perempuan yang tak patut kita tengok Macam tu ha? Dia dalam keadaan detar harat Dia sebagai kita berhati Tengok dia sebagai tidak bagus Mudah-mudahan kamu dapat kemenangan Bagi terima taubat ha? Mudah-mudahan orang yang bertaubat Dia dapat kemenangan Firman ha? Allah Wankihul ayama minkum wassalihin Min ibadikum wa imaikum Sadatullah Sudah Dan tu dia nanti sambung panjang pula Nantipis muka lebih bila ayat tu Ha, lepas ini kita akan sambung ayat 32. Wan kihul ayama minkum was salihin min ibadikum wa imalikum dan nikahlah oleh kamu akan segala orang yang bujang daripada kamu. Dan segala yang mukmin daripada segala hamba lelaki kamu dan hamba perempuan kamu. Ini khitab pada wali ha? Ini pula ayat nak perintahkan kita sebagai wali. Kita bapa ataupun kita datuk maka kita disuruh supaya kalau ada anak yang masih bujang bagi menikah cepat-cepat ataupun kita ada cucu ha, umur nampak dah melewati umur menikah dah tapi tak menikah lagi dia suruh kita sebagai teuan ni masuk campur suruh bagi menikah cepat-cepat lambat menikah dia menedahkan diri kepada banyak fitnah lebih cepat menikah lebih cepat kita selamatkan dia daripada fitnah Nah, jadi dalam ayat ni dia memeritahkan ayat perintah wankihu dia kata dan bagi menikahlah orang-orang yang masih single daripada kalangan anak-anak ataupun cucu-cucu-cucu-cucu kamu bagi menikahbah dia kata satu tunggu lama-lama. Nah muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian sampai ni dia akan bawa perbahasan tentang soal Perintah menikah ni pula. Nah siapa yang perlu menikah cepat? Siapa yang wajib kena bagi menikah dan sebagainya dia akan bincang dalam ayat yang berikutnya insya-Allah wallahu alam. Syori pada Allah yang tak baik itu silap saya kita tangguh dengan tafsir kafarah dan surat al-ma'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuru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 وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه والسلمة بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون ابتكر الله وصيكم وإياه يبتكر الله وقد فاز المبتكر مسلمين да مسلمات مده مدهن برسالة الله سبحانه وتعالى di dalam sebuah hadis <coughs> Riwayat daripada Anas bin Malik Radiyallahu alaihi Kata dia Khadamtu Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam 10 ashrasini Wallahi Ma qala li uffan qat, Wa la qala li Lishaykh lima fa'alta kadza wahalla fa'alta kadza atau kama qala hadis riwayat Imam Muslim Dalam hadis ini seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an Kita dah banyak kali cerita tentang Anas Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang cukup rapat dengan Nabi Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang dia masuk Islam daripada kecil-kecil dia dan dia jadi khadam Nabi SAW Anas bin Malik ini adalah satu orang budak muda yang didoakan kesejahteraan dia oleh Nabi SAW So, hadis yang kita jumpa pada malam ini, Anas cerita di antara pengalaman dia selama dia. Dia jadi khadam Nabi SAW. Kata Anas, khadam tu Rasulullah SAW asyara sini. Anas kata, aku jadi khadam Nabi SAW selama hampir 10 tahun hampir sepuluh tahun dia jadi khadam Nabi dia jadi khadam Nabi daripada dia kecil budak muda belum punya harta sehinggalah dia akhirnya jadi seorang saudagar yang berjaya sampailah sehingga dia jadi satu orang yang kaya raya Anas An ni sebab Nabi doa pada dia dia pergi jumpa Nabi setelah dia jadi khadam Nabi sekalian lama, dia jumpa Nabi, dia kata Ya Rasulullah, doakan sesuatu untuk aku Nabi doa kepada dia minta kepada Allah mudah-mudahan Anas ini dijadikan satu orang yang kaya kaya akhlaq, kaya harta dan kaya anak kemudiannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditakdirkan Allah, umur dia tahun. Dia meninggal pada umur seratus tahun. Makbul doa Nabi. Minta dia panjang umur. Anas bin Malik ditakdirkan Allah. Anak ada sembilan puluh sembilan orang. Boleh buka baca sejarah Rawi Hadis. Baca kitab sejarah Rawi Hadis. Dia beritahu di sana Anas bin Malik anak sembilan puluh sembilan orang makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Anas bin Malik kemudiannya menjadi seorang sudagar yang kaya raya. Setelah Anas bin Malik jadi kaya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, "Wahai Anas, cukuplah. Cukuplah khidmat yang kamu bagi padaku banyak sangat dah." Nabi kata, "Cukuplah. Kamu pun sekarang orang kaya, menyeduh kamu pun sekarang nampak baik, pilah Sudahlah, tak payah jadi khadam aku lagi. Apa kata Anas bin Malik? Dia kata, aku nak jadi khadam kamu. Sehingga sama ada kamu diwafatkan oleh Allah, ataupun aku dimatikan oleh Allah. Anas nak jadi khadam Nabi sampai habis umum. Begitu cerita dia. Kemudiannya, ketika Nabi SAW wafat, Anas masih menjadi khadam Nabi. So, hadis yang kita baca malam ni... ...hadis yang diriwayatkan daripada dia... ...daripada Anas bin Malik... ...radiyallahu anh. Kata dia... ...Khadam tu Rasulullah SAW... 10 sini. Aku jadi Khadam Nabi SAW... ...hampir sepuluh tahun. Dia kata... ...Wallahi ma qala li ufan. Dia kata... demi Allah dalam tempoh sepuluh tahun... ...aku jadi Khadam Nabi... Nabi tak pernah kata, uh oh, dekat aku sekali pun. Dia nak cerita kata akhlak Nabi ni. Sepuluh tahun orang tu kerja dengan dia. Orang yang kerja dengan dia ni tak pernah dengar. Nabi kata, uh oh, sekali pun tak pernah dengar. وَلَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ لِمَا فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَّ فَعَلْتَ كَذَا dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah sekali pun marah pada aku. Sama ada marah tu Nabi kata lima fa'al taha, pasal apa hang buat lagu ni? Nabi tak pernah kata lagu tu. Marahlah gitu. Pasal apa yang hang buat lagu ni? Nabi tak pernah kata lagu tu. Wahalla fa'al taha. Jangan nak hang buat lagu ni, Nabi tak pernah kata lagu tu. Anas bin Malik menceritakan pada kita dalam hadis sahih riwayat imam muslim tentang peri akhlaq Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun Anas jadi khadam dia kalau Nabi masuk ke masjid Nabi berhenti di depan masjid tanggai kasut aja Anas ambil kasut Nabi bukis dalam kain itu Anas bin Malik Nabi berhenti di tangga masjid tu Nabi pecah kasut dia buka kasut dia dia cepat-cepat ambil kasut Nabi bungkus dalam kain, bawa kain khas dah agung bungkus kasut Nabi, dia simpan satu tempat. Nabi habis mengajar, Nabi habis sembahyang di masjid, Nabi nak turun, dia lari pi dulu. Dia lari pi ambil bungkus tu buka-buka letak kasut depan tangga, nak bagi Nabi pakai. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kasut tu balik. Anas bin Malik khidmat pada Nabi ni bukan pada waktu-waktu sembahyang saja. Sepenuh masa dia khidmat pada Nabi. Segala keperluan Nabi, segala hajat Nabi, segala benda yang Nabi nak buat, dia tolong buat. Dalam bahasa hari ini orang kata rana. Dia jadi rana Nabi. Dalam bahasa kasar sikit, dia jadi budak suruhan Nabi. Anas bin Malik. Dan bukan satu dua hari, bukan seminggu dua, bukan dua tiga bulan. Hampir sepuluh tahun dia jadi halam Nabi dalam tempoh 10 tahun dia dekat dengan Nabi tak pernah sekali telinga dia dengar Nabi kata kat dia oh tak pernah tak pernah dia dengar Nabi SAW bentak dia marah dia dengan kata lima faal cakaga. Pas apa yang buat lagu ni Nabi tak pernah kata lagu tu dekat dia 10 tahun kenangan dia bersama dengan Nabi SAW adalah 10 tahun yang dia tak lupa sampai mati tu cerita nabi kita pemimpin kita yang kita mengaku kata dialah imam kita. Sebuah hadis lain diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqah. Fa arsalani yawman li Fa qultu wallahi la azhabu wa fi nafsi أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائه قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنيس أذهبت حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنا والله لقد خدمته تسع سنين ما علمته قال لشيء صنعتك لما فعلت كذا وكذا Auli syai'in taraktuh Halla fa'alta kada wa kada Aukama qal Hadis sahih Riwayat Imam Muslim Ingat ya Kita bila kita baca hadis Kita sebut Rawahul Bukhari Ataupun Rawahul Muslim Ataupun kita kata Mutafakun Alay Ataupun dia kata rawahu As-Sahihain Ini kedua-dua Semua ni adalah hadis yang sahih Tidak dipertikaikan oleh satu manusia pun dalam dunia Ingat ya bila kita baca hadis, kita sebut hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, tak ada ulama' ketika. Bila kita kata hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Muslim, tak ada ulama' ketika. Kerana Al-Bukhari dan Muslim ini, As-Sahihai. Dua kitab hadis yang paling sahih. Hadis yang kita baca saat-saat ini, riwayat daripada Imam Muslim juga menceritakan pengalaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu selama dia jadi khadam Nabi. Kata dia kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nafi khuluqah. Kata Anas bin Malik dia kata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Tak adalah. Anas kata dalam umur aku hidup Seratus tahun umur aku ni. Anas bin Malik ni umur seratus tahun. Seratus tahun aku hidup, aku tak pernah jumpa satu orang manusia yang lebih baik akhlaknya daripada Nabi. Tu kata dia. Fa'arusalani <tuh> yauman lihajah. Ni dia nak cerita masa zaman dia budak-budak dulu. Dia kecil-kecil budak-budak lagi dah kerja dengan Nabi. Maka dia kata fa arsalani yauman lihaja pada satu hari Nabi SAW alaihi suruh aku pergi buat satu kerja untuk tunai hajat Nabi. Nabi suruh Anas pergi satu tempat tolong buat satu benda untuk tolong Nabi. Fa qultu maka kata Anas wallahi la azhabu wa fi nafsi. Anas kata, demi Allah selama aku jadi khadam Nabi Aku tak pernah mengutamakan hajat aku daripada hajat Nabi. Itu dia. Hmm? Anas bin Malik. Dia kata, Demi Allah, Wallahi la azhabu wa fi nafsi. Demi Allah, Selama aku kerja dengan Nabi, Selama aku jadi khadam Nabi, Aku tak pernah mendahulukan hajat aku daripada hajat Nabi. Kalau aku ada keperluan, Nabi ada keperluan. Aku tunai kan keperluan Nabi dulu. Baru aku. Hak aku ni secondary. Hak Nabi tu priority. Tuh yang kata Anas bin Malik ini. Kita kalau buka sahih Bukhari, sahih Muslim. Banyak semua hadis riwayat daripada Anas bin Malik. Banyak semua. Hmm? Baik. Kata dia. An azhaba lima amaranibih. Nabiullah sallallahu dia kata sesungguhnya aku hanya pin untuk buat kerja yang nabi suruh saja. Walaupun masa tu aku masih budak-budak. Ni bukan cerita aku jadi orang tua ni. Masa aku zaman budak-budak, masa aku kecil, masa aku tak reti apa lagi tu, sejak daripada umur aku, sejak daripada umur aku macam tu, aku utamakan nabi dalam segala urusannya. Fakhrajtu hatta amurra ala sabiyan wa yal'abuna fi as-souq. Kata Anas bin Malik, Nabi suruh aku pergi ke satu tempat untuk tunaikan hajat Nabi. Maka aku keluar, fakhrajtu, aku pun keluar. Singgenggalah sampai satu tempat aku nampak sabiyan, aku nampak budak-budak wa yal'abuna fi as-souq. Dia kata, aku nampak budak-budak, وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِيسُّكْ Budak-budak ni tengah duk main di, di market. Suk, pasar, market. Nabi suruh aku tolong pi buat kerja untuk dia. Masa aku pergi kerja tu aku nak balik, aku nampak budak-budak duk main di market. Budak-budak duk main di pasar. Dia budak. Dia tengok budak-budak duk main. Budak-budak bila tengok budak main ni tahu saja dan anak kita kita nak tolong pergi kedai sat beli rempah. Hmm. Ni eh, pakai pi Dr. Main Bulai di sana tak baliklah. Pasal apa? Tengok-tengok ada budak-budak dok main dalam tu dia singgah dalam tu terlupa rempah-rempah habis mak. Anas bin Malik nak cerita kata zaman dia budak-budak dulu lagi dah nabi suruh dia pergi ke satu tempat tolong buat kerja untuk nabi. Dia pi kemudian dalam perjalanan nak balik lintas kawasan budak-budak dok main. Faidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kad kababah biqafaya min warai. Aku tak sedap. Dia kata, rupa-rupanya nabi main dok turut belakang aku. Tengah aku dok kali, tengok budak-budak dok main. Tiba-tiba nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pegang kepala aku dari arah belakang. Nabi tahu dah, Perangai budak-budak ni nabi tahu dah. Bila dia tengok budak-budak lain makan es krim dia kali tada. Bila tengok budak-budak lain duk main, dia ralik aja Budak-budak. Nabi SAW ni penyayang orang dia. Dia tahu. Dia suruh Anas bin Malik pi Dia turut. Rupanya dia nak tengok. Waktu Anas bin Malik tengok budak-budak duk main, teralik jeki tu, tiba-tiba Nabi main pegang kepala dia daripada arah belakang. Kala, kata Anas, فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَبْحَرْ Aku beralih tengok Nabi Dia kata Nabi gelak dekat aku Ya bahak Macamnya gelap Ada orang pegang kepala aku Aku beralih tengok Tengok Nabi Wahua ya bahak Nabi duk gelak dekat aku Faqalah Nabi bersabda Ya unais ha, Ini dia pergi dalam bahasa Arab Dia pergi isim tasrir Isim taswir ni taswir ni makna kecil lah Dan Anas tu nama dia. Nabi nak panggil dia kerana dia ni kecil, Nabi panggil Unais. Gam. Hamra maknanya dia merah. Humaira maknanya kemerah-merahan. Itu Arab dia ada isim tasghir dia Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dekat dia, "Ya Unais." Nabi kata, "Wahai Anas yang kecil." Nabi kata dekat dia gitu. Ah Arab ni bila dia guna isim tasghir, maknanya dia nak tunjuk dia sayang dekat orang tu lah. Eh? Nabi panggil Syaida Aisyah dengan nama Khomairo, Khomairo tu panggilan tu panggilan sayang, lah tu lagu kita panggil kat bini kita, atau apa kita ada gelak-gelak yang tertentu, yang panggil yang panggil kan? Itu sayang lah, yang tu so. kan. Tak kenapa ni, cubit kita diterjah, tercoak ni kan? Kan, kita ni nak buat muka lagu mana Nabi Pulubah, kan? Nabi buat lagu tu. Nabi panggil dekat Anas ni Nabi panggil ya Unais wahai Anas yang kecil Nabi panggil Azhabta Nabi sallallahu alaihi wasallam kata azhabta haisu amartuk Nabi tanya dia hampir dak lagi tempat yang aku seropit Apa dak Nabi suruh dia pergi dia dah pergi dah. dah tunai dah apa-haja Nabi nak balik Jumpa orang duk main. Teralih tengok budak-budak umur dia duk main. Sedap-sedap Nabi pegang kepala dia. Dia beralih tengok Nabi gelak dekat dia. Kemudian Nabi panggil dia, Ya Unais, Han buat dah lagi kerja yang aku suruh? Kala jawab Anas, Kultu na'am. Aku kata kepada Nabi, Ya dah buat dah. Kerja yang Nabi suruh dah buat dah anna adhhabu ya rasulullah dia kata aku dah pindah ke tempat yang kamu suruh itu ya rasulullah qala anas kata anas wallahi laqad khadamtuhu tis'a sini anas kata demi Allah aku berkhidmat kepada nabi 9 tahun dia kata ma'alimtuhu qala li shay'in sana'tu dia kata aku tak pernah tak pernah sekali-kali melihat Nabi SAW marah atas apa yang aku buat 9 tahun aku kerja dengan Nabi aku tak pernah aku tak pernah sekali pun kena marah dengan Nabi semata-mata kerana benda yang aku buat tu tak betul Nabi tak pernah marah aku nak habang tadi ni tak betul lah Nabi suruh pergi, suruh balik dia pergi kemudian dia sangkut tengah jalan dia duduk tengok budak-budak duduk main kokkutlah Kut Nabi nak marah dia dia ah, mikrofon dia nak kena dengan orang eh? Eh? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak marah dia Sebaliknya dia kata lam fa'al takaza wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah kata dekat dia lima fa'al takaza wa kazah Pasapa hang buat lagu ni lagu ni Pasal apa aku suruh hampir sana balik Tak bunyi apa dah mereka apa nak sungguh jadi tak ada gangu dekat dekat ataupun dia kata halla fa'alta kaza wa kaza ataupun kalau aku lupa nabi tak pernah kata dekat aku pasal apa tak buat lagu ni lagu ni muslimin dan Muslimah yang dirahmatilah Allah sekalian habis ini menunjukkan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu orang manusia yang cukup kasih sayang dia kepada semua orang yang ada di keliling dia Nah, Dan sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir bin Abdullah, kata dia masuilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu, fakalah. Atau kama kah hadis riwayat Imam Muslim. Jabir bin Abdullah kata, kata dia tidaklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diminta sesuatu dan nabi jawab kata tidak ada. Tak pernah. Tak pernah orang minta apa pun dekat nabi, nabi jawab tak ada. Tak pernah orang minta tolong apa dekat nabi, nabi kata tak mau tolong, tak pernah. Yang kata nabi sallallahu alaihi wasallam ni sedaya upaya dia cuba untuk memenuhi keperluan orang-orang yang ada di kelilingnya. Nanti kita biasa jumpa ada hadis. Satu hari orang mai ke rumah nabi, orang miskin mai ke rumah nabi. Dia kata pada Nabi, Ya Rasulullah, aku tak makan banyak hari dah. Keluarga aku pun tak makan banyak hari dah. Sedangkan pada hari itu, di rumah Nabi tak ada apa. Tak ada apa yang boleh bagi. Korma tak ada, gandum tak ada apa pun tak ada. Bila dah orang mimai rumah Nabi, haba kata dia tak makan. Anak-anak isteri dia tak makan berapa hari dah. Nabi dengar macam tu. Nabi kata, kamu duduk di sini. Nabi keluar daripada rumah dia. Di pinjam. Dia utam dekat orang lain Utam atas nama Nabi Nabi main bagi dekat orang miskin yang tak makan beberapa hari ini Nabi kata, pilah makan Pilah makan Utam tu Nabi bayar hmm? Pula pula kita jumpa satu hadis Riwayat Imam At-Tirmizi cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dekat nak wafat hmm? Dekat nak wafat, pesan dekat istri dia Apa pesan dia? Dia kata Apabila aku mati kamu bawa baju besi aku baju besi yang duduk pakai dalam perang tu kamu bawa baju besi aku fi bagi dekat Yahudi sekian-sekian kerana aku hutang dia dan aku tak sempat bayar tolong bagi baju besi dekat dia tolak duit hutang tu dengan harga baju besi nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sekali keadaan dia ha? dia buat tu semua bukan untuk dia tapi untuk orang-orang lain ha? Dia sanggup korban Semata-mata untuk sahabat-sahabat yang ada di penyelidik dia. Inilah Nabi Muhammad SAW Yang kita bila baca hadis-hadis cerita mengenai dia Kita rasa kita ni jauhlah, lah. Ha? Jauh sangatlah daripada nak mencontohi dia. Jauh sangat sebenarnya jauh sangat Daripada nak mencontohi dia. Walau bagaimanapun kita simpan azam dalam diri kita Kita nak contoh dia. Ha? Tak boleh banyak sikit Sedaya upaya kita nak cuba untuk mencontohi dia, insya Allah. Hmm. Wallahu a'lam. Kita menggunakan Baharul Mazzi jilid 13. Baharul Mazzi jilid 13 kita sampai di muka surat 138. Muka surat 138 pada malam ni kita masuk tajuk baru. Bap, mazah, ja pihak keljiwa. Subap yang datang pada menyatakan hak jiran. Ha? jiran ni cukup pentinglah sebab tidak ada manusia dalam dunia ni yang hidup tak ada jiran semua manusia ada jiran duduk kawasan perumahan lebih-lebih lagi jiran ramai duduk dalam kampung serupa juga jiran banyak jenis rumah tak ada pagar dan sebagainya lebih susah lagi kita dengan jiran kita ha? so Islam dia bercakap satu tajuk khusus tentang apa perlu kita buat, hidup berjiran ni apa yang perlu kita buat Baik. dia kata bab yang datang pada menyatakan hak jiran ketahuilah saudaraku jiran ialah mereka yang sekampung sehalaman dengan kita dia beritahu dulu dulu yang kata jiran tu duduk sekampung dengan kita maka siapa tinggal di dalam kampung itu beberapa rumah, maka sekalian orang di dalamnya itu ialah jiran kalau kita duduk di satu tempat yang ada beberapa buah rumah, semua rumah yang ada tu semua jiran Maka hendaklah berbaik-baik sama sekampung Dan sehalaman Dan jangan berdatang-datang mubarak Tak boleh Tak boleh cari punca nak berkali Tak boleh Tak ada pasal-pasal Ambil kayu Tongkoy kucing dia Ingat, Kita bukan tongkoy kepala jiran kita Kita tongkoy kucing dia Tongkoy kucing dia tu macam tongkoy dia Pasal apa? Pasal tu mendatangkan mubarak menyebabkan hati dia jadi kulit menyebabkan terguris dan luka perasaan dia menyebabkan secara tidak langsung timbul rasa dendam dia dekat dia sama macam tu demikianlah disuruh oleh syarak sebagaimana telah datang pada umpama hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi katanya An-Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mazal jibril yusini bil j hatta wanantu annahu sayawarithu diriwayatkan daripada seorang isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat dikasihnya... namanya siti aisyah radhiyallahu anha bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia sentiasalah sayidina jibril alaihi salam berwasiat kepada aku supaya ambil berat kepada jiran sehingga aku sangka bahwasanya jiran akan datang terima pesaka sebagaimana waris terima pesaka. Dengan sebab selalu pesan dan ingatnya dan suruh buat baik dan jangan berdatang-datang jahat. Itu dia. Nabi kata apa? Jibril duduk main jumpa Nabi. lah Jibril jumpa Nabi. Jibril AS sama ada dia turun untuk bawa wahyu pada Nabi. Satu ataupun Jibril alaihi salam turun untuk nyatakan tawaran nak tolong Nabi dua ataupun Jibril alaihi salam turun untuk pasmak bacaan Quran Nabi tiga ataupun lain-lain Nabi -lain -lain. Jibril ni dia turun dekat Nabi bukan dengan bawa wahyu semata-mata kita dah faham bila Jibril turun ni bawa wahyu dak lah. bukan tu saja. Jibril alaihi salam turun bawa wahyu satu di antaranya juga dia turun untuk tasmik. Untuk dengar balik bacaan Quran yang sudah diturunkan pada Nabi. Sebab dalam Quran kalau kita buka dia ada jin. Jin kan? Dia ada jin kecil. Dia ada dua makna. Kadang-kadang jin tu membawa makna wa waqaf Jibril dia panggil. Waqaf Jibril. Maknanya pada ayat itu Jibril baca dia selalu waqaf. Nabi Alaihi Wasallam Biasa baca Baca-baca sampai tahun Nabi tak wakaf Jibril tegak Nabi Jibril tegak Nabi Surah wakaf di situ. Wakaf tu dinamakan Wakaf Jibril Kadang-kadang Jim tu makna dia Wakaf jair Wakaf harus Jadi senang kita ingatnya Bila baca Quran Jumpa Jim tu wakaf Senang Senang macam tu Jim kecil dia, gantung, dia sihat -sihat tu gantung Bila sampai tahun tu wakaf Waqaf lebih awla Lebih baik di situ Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Kadang-kadang Hibril turun Kerana nak tolong Nabi Kita bina cerita Nabi SAW Kematian isteri Kematian Pak Sedara Abu Talib Sedangkan inilah dua orang Yang cukup banyak jasa Jaga Nabi Nabi SAW kematian Abu Talib, kematian Khadijah. Isteri yang amat dia kasihi. Nabi SAW hilang dahan tempat duk-duk. Selama ni dia duk tumpang kuat dengan dua orang ni. Tumpang kuat dengan Abu Talib. Abu Talib jaga Nabi ni sampai orang tak boleh majentik Nabi. Walaupun dia tak masuk Islam. Walaupun... Eh... Eh, nak jadi dulu ni Walau pun Jibril, hey, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Macam ni tak boleh ngada. Hmm. Tak boleh. Ya. Dia tak boleh dengar suara pun. Walau apa dia putih Ya. Muslimin dan muslimat. Okey.